Të nderuara, selam aleikum. Mirë se takova me së bashku për të realizuar emisionin e sotëm duke kërkuar përgjigjen. Ne të plasim sot me Hoxhin Alauddin Abazi rreth pyetjeve tuaja të dërguara në adresën ton elektronike pyetje@saviska.com. Hoxhë, selam aleikum, jserve. Aleikum selam, jserje. Kemi pyetjen e parë, thotë selam aleikum, Hoxhin e nderuar, a ndodh që njeriu të falet e të mos i pranohet namazit nëse ka bërë gabime në namaz? Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, was salatu was salam ala rasulina Muhammedu ala alihi wasahbihi ecma'in. Lavdrojm Allahun e madhreshum, i quajm salavat dhe selam pe pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasalam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Është uh, një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasalam në të cilin uh, thuhet uh, se ka mundsi njeriu të afaltë një namaz dhen ga ai namaz mos ta ket sot shpërblimin mos ta fitoj do thot nga ai namaz vetem se 1/10 e ati namazi e pastaj thot 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 dhe në fund thot ose mos ta ket shpërblimin e gjys dhe thot, të thot te ati namazi dhe nga ky hadith kuptojm se ka mundsi njeriu do thot ta falni namaz dhe mos ta arrish shpërblimin komplet nga ai namaz. Nuk e kam mm -hmm. fjalën do të thot nga aspekti i pranimit namazit si obligim, mirë po i fitimit të shpërblimeve është nga ai namaztesë e fal. Ë sipas komentimit të këtij hadithit nga ana e dietarve islam theksojnë se qëllimi nga nga ky hadith i pejgamberit sa sallam që njeriu ka mundsi nga ai namaz mos të përfitojë shpërblim vetëm se 10 dhe kështu me radhë thon se është për qëllim nëse njeriu e fal namazin, mirë po nuk është korrekt në kryer natyrë veprimeve që janë të kërkuara fillimisht do thot obligative, sikurse që janë farzet vajxibet, ë pastaj edhe edhe ato veprime tjera sikurse sunnetet dhe mustahabatet, prandaj edhe neglizhimi i personit në në në këto veprime qofin mm. ato thanje apo apo veprime, do thot praktikë dar lidhen edhe me me atë se sa i pranohet besimtarit namazin. Edhe për kët fakt edhe njëjtë e, tregohet me një rast se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një herë ishte duke u falur, edhe kur shikoi në orçjala do thot pa në, në njërin anë prej xhamatit, një person duke u falur, mirë po nuk e plotsonte rukunin. Kur shkonte nuk u krruste ashtu në formë të drejtë ashtu si kërkohet dhe Muhamedi lavdrimën dhe pas ia çofshëm mbi të pasi e përfundoi namazin u kthye dhe tha se në felanin do thot i cili u fal tani e, e, nuk nuk e ka me një fjalë do thot të plësosur namazin për shkak se nuk e ka nuk e ka kryer do thot formën e drejtë të rukus rukus ashtu si duhet me një fjalë nuk e ka bëj rukun nuk është kërrusur në namaz ashtu si duhet nuk e ka drejtuar shpinën Pastaj edhe nga nga sahabët vërtetuohet disa disa vërtetime apo disa dhëna që ata sikurse e buhurere tregon se e thot ka mundësi që njeriu me një rast e buhurere ka thon ka mundësi njeriu të falë 60 vite dhe mos i pranohet namazi i ti. tij. Ata rënë i çuditur, ata njerëz e kanë çudit, e kanë dëgjuar do thot këtë thënie të tij dhe ka thon si është e mundur kjo o, e buhurere tha falet, mirë po nuk ja jap haku në rrëku sejtës gjatë namazit, pra ndaj edhe ajo, ajë namaz dhe thot i refuzohet ati. Pasaj kemi thanjete të tjera të shumëta nga, nga sahabet, e, edhe nga djetartë në përgjësi, për shembol, imam Gazaliu të regon, në thot me një ras në njën nga thanjete ti, që ka mundësi njëri ju thot të bëj një sejtës gjatë namazit e ti, dhe gjatë asaj sejtës gjatës gjatës gjatës gjatës gjatës gjatës gj e të bëj mëkate aq shumë saqë nëse nëse do të shpërndahej tërë botës ato do të shpërndahshin tërë botës ato mëkate që i ka bën ngajëse çdo do të ishin të mjaftueshme E, e si ndodh kjo ka thon për faktin se ai ku shkon nëse që lënë vend se ti lutet Zotit të Madhërishtum edhe ti për kushtum në namazin e tij i çon mendet do thot në për në për gjëra të tjera të kësaj dhunja apo dhe gjëra jo jo të mira prandaj në vend që ai të fitojë problem do thot fiton edhe mëkat ë me një fjalë neve duhet me dit në përgjithësi se namazi është adhurimi më thelbësor për besimtarin ë kras që është më i domozoshmi në të njëjtin kohë është një nga një nga adhurimet më të veçanta dhe një nga ato adhurime për të cilat Allahu xhala ala e ka ngritur në piedestal do thotë të, të të të gjitha adhurimeve tjera. Prandaj edhe besimtari në kryerin e atij adhurimi duhet të mëshen i përkushtuar për arsyesa siç ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith që namazi i besimtarit, besimtarit është një eraj, gjelë muëmin, dhe thëtë, për besimtarit, namazi është dhe thëtë ngritje shpirtërore për të komunikuar me Allahun e madreshëm, ashtu si që është ngritur pejga meri sallallahu në qilin, në qil, për të atakuar Allahun e plëtfuqishum gjatë në atës e mirajit. Mm -hmm. Me një fjal është një formë në gritja spirtërore për besimtarin dhe në këtë formë ai komunikon direkt me krijuesin e tij. Dhe çdo mosperfidhje gjat a, gjat atij veprimi nuk ka dyshim se ndikon edhe në pranimin respektivisht edhe mospranimin e, e atij namazi ashtu si duhet. Prandaj edhe për kët ne e shohim në në në të gjitha librat në cilat të cilat shpjegohen çështjet e fikut, është jalla do thotë çështjet e jurisprudencës islame, mm -hmm. fillimisht fillohen me rregullat dhe, dhe dispozitat që kanë të bëjnë me namazin, duke filluar prej pastërtisë më tej. Ëh vetëm nga ky fakt kuptojmë se sa është e rëndësishme për besimtarin që ti mësoj këtë rregullë dhe ti kupton. Fillimisht do thot të jetë fillimi i të gjitha njohurive në lidhje me Islamin, të jetë do thot këto aspekti praktik i mënyrës faljes namazit dhe dhe atyre kushteve, obligimeve apo shartëve që duhet me i me plotsu besimtari gjatë faljes së namazit. Kjo është do të thot në një anë. Për këtë temë kemi mjaft çfarë të fshasim edhe xhallar vazhdimisht flasim për rëndësinë domosdoshmërinë e dhënien hakun hakun namazit në përgjithësi. Mirpo në anën tjetër un vetëm dua ta ta cek edhe edhe një aspekt që ndoshta është i nevojshëm për për rajonin ton. Mm -hmm. Është e vërtetë se shumë për muslimanëve si rezultat i së janë në Islam datatërin e kanë fjalën me namaz janë fillestar dhe nga pamunësia që ti mësojnë të gjitha regullat ashtu si duhet për njëherë, dhe për këtë vërtet në vëjitet një kohë dhe një praktik e vazhdueshme, atëre gabime cilat mund të shkaktohën në filim. Dhe gjatë kohës filestare, kur ai është duke falë e namazin, jënë të falëshme, për arzuje se jënë brenda mundësive të ti. Pra ndaj nuk është e drejt një besintarë, e të të të dëshpërohat nga mosnjohja e formës së namazit dhe kushteve e këtu me radh dhe të thotë unë nuk po falem se nuk di, po të futet brenda mundësive ashtu si din dhe vet praktika, do thotë falja me xhamat, prezenca do thotë në në faljen e namazit nëpër xhami e këtu me radh është pjesë e mësimit të, të ati besimtarë, kështu që edhe nëse mbetet në një në një aspekt neglizhent për shkak do thot, të thotë mos njohjes, atëra ai do thotë shpresojmë se është i falur mbi parimin se Allahu nuk e ngarkon besimtarin më shumë se sa çka mundi, do thotë ta e, ta për vallai sikurse që është mësimi e kështu me radh, prandaj edhe një herë do thotë i nxis të gjithë ata besimtarë të cilët kanë njohuritë së këta në faljen e namazeve, mos ta ndërpresin faljen, duke thënë se nuk di ose gjejnë pretekst kët, të vazhdojnë në falje, po të mundohen të thotë që Krahaz me faljen të mundohen të imsojnë, do të thot, edhe kushtet se si duhet të pjotsohet rukuja në qëfar forme, e, pastaj në qëfar forme, do të thot, bëhet sejtëja, qëfar duhet të këndohet, pastaj edhe mësimi i, apo kuptimi atyre lutjeve, mjaudit për këthimin, është do të thot, një, një një shtyt prapë i mirë për besimtarin për me për me avdon hakun namazin namazit edhe më shumë dhe të gjitha këto janë do të thotë veprime që e, vërtetojnë se besimtari ka një një një përkushtim ndaj kryesë këtij adhurimi në fund të veçantë kurse nëse ndon tonje neglijencë e e në gaharresa apo ndonjë veprim tësë që nuk e bën, nuk e bën për shkak të thotë të mos njohës, atëherë këto janë gjëra që Allahy mëadhërishem i fal e, dhe çdo njeri si i themi ne ka mangësi, kusure, asnjëri nuk është i përsosur, prandaj edhe pikë të vogël edhe edhe këto veprime të cilat mund të lihen janë thotë të falura për shkak se bëhen pa qëllim, Zoti e di më së miri. Kalojmë tek pyetja e radhës të, të selam aleikum interesant tas shkroni pak më gjërsisht çështjen e këndimit të Ihlas, Felek dhe Nas tek Varrezat, pastaj Fatihah dhe fillimin e Al-Bekarës si dhe këndimin e Talqinit. Si është suneti pejgamberit alayhis salam nga ka mbetur kjo që bëhet tek ne. Allahu. Uh, mirë, për të bërë zgjerim në këto uh -huh. trajtime nevojitet kohë, unë do të mundohem tim për mbledhje. Janë dy çështje këtu që u uh -huh. përmenden nga ky pyetës. Çështja e parë ka të bëj me leximin e Kur'anit gjatë ceremonisë e varrimit ë mm -hmm. dhe çështja tjetër ka të bëj me thirrjen e, e talkinit apo A. këndimin e talkinit të të vdekurit pasi që të bëhet varrimi do të filloj me të parën dhe themi se në lidhje me leximin e Kur'anit gjatë ceremonisë varimit, e varrimit ekziston një debat tek dietarët në përgjithësi ë mirë po ndoshta është e drejtë ta themi para se të shpjegojmë atë se çfarë thuhet se nganjëherë polemika dhe debati i cili ndodh në mes të muslimanëve e themi edhe me përgjithësi edhe në mes të xhallalëve mund të shkaktoj apo të del edhe jashtë yashta e kontekstit të, të, të vet aty debati. mm -hmm. të debatit fillon fillon do të thotë në vend të debatit dhe shtrimit të, të të ideve dhe çështjeve në lidhje me atë problematik të kthehet ajo në në një formë akuzave apo kundër akuzave pastaj kalojnë në çështje personale e gjithu më radh, kështu merad, shtu që devion do të thotë debati në tërsi e sh, ndod do të thotë një si shembull i, i këtij e i këtyre debateve të devijuara, të cilat dalin nga konteksti, është edhe kur nga njëherë në disa nga disa musliman, po them edhe nga disa haxhallar, kur trajtohet kjo problematikë fillon do thot, të thotë në vend të, të të shpjegohet qartë kjo dispozit mm -hmm vetë treguohet se si janë të dhënat në lidhje me këtë çështje fakte nga Kurani, nga hadithei pejgamberes a.s. dhe pastaj nga thënie të dietarëve, kalohet nga ai aspekti ofensiv, do thotë ofensiv, do thotë kundër mendimin ndryshe, me tendenca akuza, pastaj edhe edhe me gjëra personale, të cilat fare nuk kanë të bëjnë me atë çfarë dëshirojnë ajtë shëroi apo ta tave në pa e proaccessible i këtij debatit devjuar është edhe çështja e leximit të Kur'anit gjatë ceremonisë varrime. Neve tham pak më herët ka debat në këtë dietar dhe nuk është tash koha që neve ta trajtojmë kët në fund të detajzuar, mirë po do ta marr vetëm një trajtim të së vonë imam Ibn Abi al-Izza al-Hanafi gjat komentimit të një libri që quhet Aqidatu al-Tahawiyya. Mm -hmm. që faktikisht është një, një liberth, apo të themë më një farë pojeme, të sinë e ka shkrujtur imam Tahaviu, që është nëzën si imam Ebu Hanifes, mm -hmm. dhe a i ka përmbledhe aty në formë të pojeme, dhe thotë besimin e muslimanit, akiden e besimtarit në përgjësi, dhe ju ka futur problemeve, apo qështjeve një nga një, dhe i ka trajtu, apo i ka shpjegu në formë të pojeme. Në formë të pojeme. E kët libr e ka sqaruar do thotë një dietarçi që ka ardhur më vonë Ibn Abi al-Iz al-Hanafi dhe e ka komentuar do thotë kët poem poem e ka komentuar kur flet e, Ibn Abi al-Iz al-Hanafi në leximin e Kuranit ai thotë se në gjat ceremonisë varrimit pra nuk jemi duke folur leximin e Kuranit për të vdekurit në përgjithësi mirë po ai rituali i ç'i bëhet do thotë të bëhet varrimi pastaj lexohet Kurani është fjala do thotë për kët ritual Ebn Abi Al-Aiza Al-Halafi thotë në qoftë që çështja e dietart islam kanë 3 mendime. Mendimi i parë është se është urretur ky veprim, mendimi i dytë është se bën të këndohet, jo do të thotë diçka e preferuar, pra bën të këndohet, dhe mendimi i tretë se bën të këndohet vetëm në rastin e apo gjat ceremonisë varrimit e jo pastaj. Ëh mm -hmm. dhe këto mendime i përmend Mendimin e parja atribon dhe të të haviu se nuk është e urejtur të ledzohet, thot këtë mendim e përgjith imam Ebu Hanife, pastaj imam Maliku dhe një transmitim nga imam Ahmeti. Pra mendimin se është e urejtur ledzimi Koranit për të vdekur. Mendimin e dytë se lejohet apo është bënd të, të këndohet, ja atribon në zënsit të imam Ebu Hanifes Muhammed i bin Hasenit dhe thot egzisten dhe një transmitim nga imam Ahmeti kurse me ndimin e fundit se bën të lexohet vetëm gjatë ceremonisë varrimit jo më vonë e përmend edhe thotë si për zgjedhjen e Imam Ahmetit dhe disa dietarëve të tjerë Gjat këtij elaborimi ai thot se ata dietarçë të cilët kanë thënë se është urrëtur dhe nuk ka nevojë të lexohet, thot mbështeten atë se nuk ka qenë në praktikën Muhamedi sallallahu alejhi ws leximi i Kuranit gjat ceremonisëve, do të thot gjat ceremonisë ceremonisë varrosjes të varrosjes së të vdekurve. Kurse mendimin e dytë se bën të lexohat, thot mbështesin ata dietarçë të cilët kanë përzier këtë mendim, mbështesin atë se disa nga sahabët dhe më drejtë për drejtë për cilën nga e, sahabiju Abdullaj ben Omeri ka porositur që pas dekjes e ti kur dëshirojnë të avarosin të ledzojnë njerëzës që jam prezident dhe mm -hmm. filimin e surës El Beqara dhe fundin e kësaj sure thate dhe në këtë mbështetja ta kanë thonë se përdej sa ka praktiku, do thot këj sehabi, atëherë në nënkuptonë se është një gjë apo një, një veprim i lejuar. Mm -hmm. Kurse e, ajo se që disa pre ulemave kanë thonë vetëm në momentin apo gjatë të ritualit të varimit lejot, lejot, lejot e jo pas taj, për arësue se e, dihet që e, posa sheshtë në kohrat e mehershme ka qenë tradit, ma djetë të regot në disa librat të, te ndryshme islame se në në disa vareza ka pas Kur'anom, përmbi përmbi varre dhe njerëzit kanë bërë i kanë bërë vetes tradit që çdo ditë ose një javë një herë me ardh dhe me lezut të Kur'an një pjesë të Kur'anit, këtë veprim do thotë e kanë mohu, që njeriu ta bëjë do thotë shprehi apo të lezej vazhdimisht të Kur'an ne varezë, mirëpo kanë leju vetëm gjatë aktit apo gjatë ceremonisë varrimit, duke u mbështetur në në disa praktika apo në atë praktikën që përmendën pak Mehrit. Këtu është debati, dhe në në fund të këtyre thënieve vrim se sikurse Imam Tahaviu, ky Imam Ibn Abi Al-Izah Al-Hanafi anonte që çndrimi i 2 i 3 se lejohet vetëm gjatë rastit të ceremonisë varrimit e jo më vonë. E, e për duke u mbështetur në atë që e përmendëm pak më herët. Pra ky është debati i dietarëve, dhe këtu sillen argumentet, dhe këto janë çndrimet në përgjithësi rreth të cilës do thotë debatojnë dhe shpjegojnë ulemat. Prandaj edhe praktika e muslimanëve në anë të kën botës, do thotë shohim do thotë tek ne aplikohet leximi i Kuranit, kryesisht do thotë leximi i Fatihas, tre sureve të cilat u përmenden, pastaj edhe suri fillimi i surres Al-Baqara në disa vende të tjera shohim do të thotë që ka lexim pak më të gjatë se kjo, ë leximi vazhdon do të thotë edhe gjatë bartjes së kufomës, gjatë momentit kur i vdekurit anërgjindat në shtëpinë e familjarëve e, e, e kështu me radhë. Në disa vende tjera, të tjera ë tek musliman do të thotë nuk aplikohet fare leximi kuranit kryesisht duke u mbështetur në këto mendime dhe qëndrime të cilat u përmendën pak më herët. Nëse i bëjmë analizë do thotë këtyre rrethaneve Atheër duke mos anashkalu do thotë çndrimet dhe çasjes çasjet e këtyre dietarëve dhe i kthehemi vetë praktikes se si është bërë do thotë ceremonia e varrimit në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se kemi me dhjetra raste sahabit të njohur që pejgamberi saham i ka i ka varrosur në prezencën e tij dhe shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e kanë përshkruar do thotë çdo veprim të tij në formë të drejtë për drejtë dhe në formë të qartë por në ku ndonjë uh, themi uh, zbeje apo mos kuptim të çfarë si ka qenë ceremonia në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për të kamerel islam kushtoj tash, tash tash të të shpjegojmë kët atëherë shohim se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam gjat ceremonisë vdekjes do thotë varrimit të hmm. të të të të vdekurve nuk ka aplikuar lëzimin e Kuranit për të vdekur asnjëherë në asnjë rast edhe pse kemi me 10 raste qi ka bër do thot varrim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e të sahabëve të ndrurshëm. Ajo çfarë vërtetuohet nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është leximi apo falja namazit të xenazës në at form ashtu siç bhet falja tek ne, pastaj përcjellja të vdekurit do thot në varr, mbulimi të vdekurit dhe bërja dua për të e jo, do të të letzim i Koranit, madje vërtetot se Muhammed Saddam, kur ka përfundu varrimi dhe kanë fillu njerëzit të shpërndahen, i ka porosit të afrëmit familjarët e ati të vdekurit, të qëndrojnë pak më gjatë dhe të bëjnë dua, do të të vdekur, is el uli e khikum të thebate, fe in në hulane, jus el, i ka porosit, ka thonë, kërkoni apo bëni dua, për vllane juaj që është vorrosur tani që Allahu ta fortsoj se në këtë moment ai është duke u marrur në pyetje. Dhe nga këtu porosim kuptojmë se nuk ka çën porosia Muhamedit sallallahu alajhi wasallam të këndojë diçka nga Kurani, prandaj nëse dëshirojmë ne ta aplikojmë të drejtën, atë që do të ishte do thot në përputhje me praktikën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam sunetin për cilën ne na ka na ka obligu i dërguar i Allahut fillimisht Allahu i lartmadhërisht të pasojmë atë dhe vetë hadithet e tij thotë që na aludojnë kët atë e kuptojmë se më e drejtë është që të mos aplikohet leximi i Kuranit për të vdekur gjatë ceremonisë e varrimit pavarësisht a gjatë përcjelljes apo gjatë pas mbulimit me dhe e kushtuar ashtu si aplikohet tek ne për faktin se kjo është do thotë ajo e drejta se si ka qenë do thotë ceremonia e varrimit të të vdekurve në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po edhe te, po duam uh -huh. të sqaroj këtë për shkak të thotë aty debati që atë atë që e tham pak më herët se çartësimi i kësaj tek disa njerëz po them edhe xhoxhallar edhe një herë, më një herë fillon duke u pozicionuar ndaj një qendrimi dhe do që mundu do thot ta ta nënçmoj apo me një fjalë do thot ta ta v do thot në në në në një çasje shumë të dyshim do thot qëndrimin e palës të kundërt duke mos me mos qenë eh, eh, motoya asnjëres pal fatkesish do thot afrimi edhe bashkimi do thot në në atë që është saktë e jo do thot të, që njëri tjetrit do thot të mundohen ta akuzojnë me gjëra të cilat janë të paqëna dhe fakti është nuk kanë të bëjnë me atë për çka për çfarë fliten në atë çështje Prandaj tekni aplikohet, do thotë leximi i Kuranit për të vdekur në për kryesisht do thotë nga hoxhallar, mm -hmm. duke u, u, u aplikuar do thotë çndrimin natyrë dietarëve të, të cilët kanë përzier këtë çndrim. Prandaj edhe un nuk mendoj se është e drejtë për për DK, edhe nga hoxhallaret, që ajo të trajtohet si një veprim shumë e i jo i drejt apo në kuptimin e e rrisis apo bidatit pra arsyese përderisa disa dietar kanë përzgjedh këtë këtë qendrim, atëherë pavarësisht nëse un apo dikush tjetër e, ka kuptuar në bazë të atyre të dhënave se ai veprim nuk nuk është nuk është në përputhje me atë që ka praktikuar praktikuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kjo në formë të drejtë për drejtë nuk nuk na jep neve do thotë të drejtën që ta akuzojmë dikë tjetër që mbasa atyre të dhëna dhënave të cilat i ka aplikon një mendim tjetër që ta akuzojmë do thot më ndonjë çendrim apo veprim tjetër e njëjta vlen edhe ata dietar apo ata hoxhallarët e cilët aplikojnë kët nëse dikush nga hoxhallarët e sheh do thot më drejtë që të mos aplikohet kjo për shkak do thot të, të pasimit të mënyrës se si e ka aplikuar ceremoninë e varrimit për të vdekur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk është e drejtë edhe ata të akuzojnë do thot të njëtit kataë do thot me me forma të ndryshme të akuzave për arsye se kjo është do thot në fakt ajo çfar çfarë ndërtohet do thot ky qendrim ndërtohet në bazë të atyre të dhënave që kanë ardhur në lidhje me formën dhe mënyrën e varrimit për të vdekur. Çështja tjetër, çështja e Talkinit, gjithashtu ka të bëj me këtë që u përmend pak më herët. Mm -hmm. Është një thënie e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në të cilën thotë i dërguari i Allahut laqinu mawtakum shahadate an la ilaha illa Allah. Mm -hmm. Perkujtoi yani që ata ta thonë do thotë perkujtoi yani të vdekurve tuaj që ata ta thonë do thotë dëshmin la ilaha illa Allah. Ky hadith ka komente të dijetar të në në çështjen se sa është do thotë i qendrushëm po vet fjala me utakum në kët hadith do thotë të vdekurve tuaj sipas komentimit të qartë nuk është për qëllim do thotë të vdekurit të cilët vetë si kanë vdekur dhe janë janë në varr, po janë për qëllim për ata njerëz që janë në agoninë e vdekjes, do thotë janë duke duke dhënë shpirt si i themi ne, është e drejtë ata njerëz që janë prezente gat atyre momenteve që i vdekurit do thotë të kujtohet ta thotë dëshminë dhe të shkojë nga kjo botë duke thënë shahadetin la ilaha illallah. Ky është për qëllim hadithi për arsyesë së fjalës me utakum të vdekurve tuaj, edhe pse në kuptim bukfal është për qëllim i vdekurit i cili nuk ka shpirt, në këtë kuptim në këtë kontekst nuk është për qëllim ky vdekuri. Për arsyesë se në gjuhën arabe si shprehje mund të përdorët fjala dhe të thatë i vdekur dhe është përqëllim ai person i cili është në prakt të vdekjes. Mm -hmm. Si kurse që mund të thuhet, po e marrë një shembol shumë thjesht, nëse themi filani apo e, është musafir, është udhëtar, mirë pa po e ndë mundet me qenë si në shtepin e ti, është përqëllim që filani është, do të nisët për në rrugë. Kjo është përqëllim. Pra ndaj edhe kur themi i vdekur, është për qëllim do thotë është personi i cili është në në prag të vdekjes. Prandaj ky është do thotë kuptimi i drejtë i këtij hadithi dhe prakticimi i drejtë është në momentin e vdekjes e jo pas vdekjes. Pastaj janë disa hadithe të cilat për shembull Imam Tabrani u transmetonte se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam merr jas ka thonë se kur të kur të vartosin të, të, të vdekurit tuaj dhe imbuloni me dhë, atë le të ngritet ndonjëri prej jush dhe le ta thret atë o filan i biri filanes e kështu me radhë, hadithi është vazhdanë. Kjo hadith dhe dhe të ata ulematës në të kanë thanë se talkini është i preferuar, jënë bërshetur në këtë hadith, dhe disa hadith e tjera, mirë po ajo që farë është e drejtë, nëse e bëjmë do thotë çasje studiosë këtyre haditheve nga këndvështrimi i muhaddithinëve, shkencëtarëve të hadithit, atëherë shohim se të gjitha të dhënat të cilat përshkruajnë metodën apo mënyrën e tallkit ashtu siç aplikohet tek ne ose në për në për disa vende të muslimanëve nuk ka bazë të drejtë, nuk ka bazë do thotë në në në hadithe të qarta, të sakta me të cilat lejohet argumentimi me të që të themi se është një veprim legitim që lejohet të bëhet apo një veprim i cili ka mbështetje në hadithe të qarta e tëra, edhe ata dietarë të cilët kanë thonë se është e preferuar, e kanë thonë duke u mbështetur në këto hadithe që shumë prej atyre dietarëve që janë mbështetur në këtë hadithe, në këto hadithe nuk kanë pas edhe mundsinë apo aftësinë apo eh eh diturinë që të jenë do thotë edhe njohës të mirë të haditheve që të kuptojnë do thotë se këto hadithe nuk janë të sakta për nga argumentimi i të tyre. Prandaj u mbështetun në bazë të asaj që kanë kuptuar ata dhe të dhënat e të cilat i kanë pas edhe kanë thënë se është e preferuar. Por e saktëta nëse i mbledhëm këto hadithe të gjitha, për arsye se tash librat janë në dispozicion dhe vlerësimet e dijetarëve shumë lehtë mund të gjenden nëpër në libra dhe tyra, atëherë shohim se të gjitha vërtetimet e këtyre haditheve nuk arrin shkallën e, e vërtetëshmërisë dhe më e drejta është që xhoxhallar të mos ta aplikojnë këtë do të thot alkinën duke u mbështetur në atë që është më e drejtë dhe më e saktë. Mirë po, nëse dikush e vepron si si rezultati si është msua apo kështu me mm -hmm. radh, atëherë kjo është do thot përzgjedhja e atij hoxhja apo atij dietare dhe tek e fundi do thot janë ndryrime të, të cilat nuk kemi mundësi as gjenerata e apo asë dietarët e kohës bashkëkohore, as të thotë dietarçi kanë jetuar më herët që të vihet do thotë kapaku të gjitha çështjeve dhe mos lejohet do thotë debatin në në çështjet e festë. Debati do të ekzistojë, mendimet do të, të vazhdojnë ende, mirëpo çndrimet të cilat duhet më ndërtu hoxhëllart në përgjithësi teknik ose ana këndbotën nuk duhet më që në vetëm qëndrime e, që ndërtohen mbi bazën e fanatizmit apo un kështu kam dëgjuar dhe kështu duhet të jetë edhe çdo kush që thotë kundërtën un filani e, ashtu ashtu do thotë çësia e cilat nuk janë do thotë parim me të cilën do thotë na ka urdhëruar Allahu xhala ala dhe na mson feja jonë për jashtë i Zot i dhe musliman. Kalam tek një pyetje tjetër thotë selam aleikum vajza tëzis, e tezës konsideron veten muslimane por nuk praktikon asnjë farz dashë është martuar për një këtë kriter ajo me të ka fëmijë dhe vazhdon jetën me të familjarët e tjerë thon se burri i saj është shumë njerëi mirë dhe ndonjëherë interesohet për fen islamë por nuk ka kusht ti bën davet shumë për momentin kur është martuar ajo unë nuk e kam komunikuar asnjëherë e gjithashtu edhe prindrit e mi Amilia jon vetë është për çka shumë për këtë çështje. Jemi të hidhuruar mes vetit, nuk bisedojmë. Ajo dëshiron që të na vizitoj, por prindrit e mi nuk pranojnë ajo të vijë tek ne. Më së shumti më brengos se a kemi a kemi vepruar në mënyrë të drejtë se edin se lidhjet, edim që lidhjet farefisnore nuk duhet ndërpritur, por në anën tjetër ajo vetë llogaritet të murtad. Ju lutem më këshilloni, Allahu ju shpërblet. Pa u futur në në çësien e gjykimit të kësaj vajze mm -hmm. apo rrethanesh që kanë ndodhur devijndrime të këlla ne ve themi se duke pas parasysh kohën bashkëkohore ku jetojmë edhe njohuritë të cilat i kanë musliman në përgjithësi ardhë islamit dhe praktikave islame atëherë un mendoj që ju si familje karrshi kësaj vajze nuk duhet të keni qëndrim don të thotë rigoroz Por arsyeja se kjo nuk krijon do të thonë ndonjë pozitivitet që ju të ndikoni tek ajo, e kundërta mund të ndikojë do të thotë negativisht më shumë. Për arsye se çështja e bojkotit, në vend që nëjuhan arabët quhet al-haxr, ka do të thotë parime dhe dhe do të thotë shumë do të thotë analiza se kur duhet të aplikohet ky bojkot dhe kur nuk do të duhet të aplikohet. Bojkoti dhe do të thotë hidhrimi me një që of antar familjes apo mënë musliman për shkak të ndonjë neglizhimi që kanë në fe apo edhe për shkak të ndonjë veprimi jo të mirë, dhaqoftë edhe, edhe ndonjë mëkati i madh apo edhe edhe edhe themi kushtimisht refuzimit të islamit, çasja e hexrit ndaj këtij personi, bojkotin ndaj këtij personi i nështrohet shumë rrethanave të kohës dhe shoqërisë ku jeton apo ku dëshirojmë ta realizojmë këtë bojkot. Duke pas parasysh kohën bashkëkohore neve sot dhe këto një huri të cekta ka rëshi islami që i kanë muslimant një veprim që një vaj smartohet me një krishter apo një veprim që dikush do të të të bëj do një ndales një islam së po thamë që është normale por është një veprim që mund të pritet për shkak të të të të këtyre një hurive prandaj nëse ju e realizoni do thot bojkotin dhe refuzoni që ajo tju vizitojë dhe i ndërprinit të gjitha raportet nuk flas nga aspekti i mbaqjes së marrëdhënieve fare vizinore mirë por nga aspekti i vetë situatës ajo mund ju mund të ndikoni më negativisht në këtë qasje, për faktin se ajo tash merë një qëndrim, gjithasht në negativ nda juve, dhe me këtë sëbashku mund të merë qëndrim negativ edhe nda islamit dhe muslimane në përgjësi, edhe me këto paragyjëkime aji të largot edhe ma shumë nga feja, se që është larguar tani. Pasaj, duke jashtu edhe kësaj, se vetë, si thoni ju, jo, aji burri, i kësaj vajze ka interesim për fi, atër ju faktikisht do thënë do shta jashuani këtë interesim me këto veprime të slatë i bëni. Pra ndaj unë mendoj që e, jo të pajtohëni se nuk ka ndodhë fare asgje do thotë me këtë veprime, por të, të mos inderpeni edhe raporet në përgjësi nësa jo deshirën të ju vizitaj, letë ju vizitaj e, dhe ju mund të tregoni shumë qartë qasjen dhe arsujen se pse, nuk jeni do thot për këtë formë të, të martesës mirë po në një të kot lënë një derë hapur që ajo nëse nëse ka mundësi apo burri i saj posaçërisht dëshiron do thot ti afrohet islamit dhe ta kupton islamin që ti jeni ju ajo familja juaj ajo ura lidhse që ti ta ti jap një atij burri do thot informacione dhe Të dhënat të sakta në lidhje me Islamin dhe muslimanët për arsyese ato gjërat e pasakta janë shumë të përhapura nëpër media dhe çarje të ndryshme, prandaj edhe e, sot do të thotë të të, të, të gjenden një referencë kredibël në lidhje me Islamin për ata njerëz që dëshirojnë të njoftohen me të është një gjë vërtet e vështirë, prandaj ju mund ta bëni kët dhe un mendoj dhe kjo është nga perspektiva që e, e përmenda pak më herët, që ndoshta nuk është e drejtë të bëni një qendrim rigoroz ndaj Asai Vajza, Zot e dimë si. Kalojm te pyetja tjetër. Selam aleikum, kam një pyetje për Hoxhën në lidhje me provimet në fakultet. Thotë është hera e 5 që nuk mund të kaloj provimin edhe pse po mësoj shumë mirë, por prap nuk mund të kaloj. Është kjo një dënim, sprov për gjënahet që i bën njeriu apo jo, çfar? Kjo ndoshta ka nevojë një trajtiman edhe pak më më psiqik sesa nga aspekti i fesë, mm -hmm. prartu është se ë çështja e, e parajykimit dhe e, fitimi i opinionit se ai sado që të msey për në një lland të caktuar nuk do ta kaloj atë e kështu me radhë, jön do thot rrethona ato cilat e, ndoshta kanë nevojë të trajtohen më shumë nga aspekti psikologjik sesa nga aspektet tjera. Po sidoqoftë un po e shpjegoj kët nga nga aspekti islam dhe neve themi që e, Allahu xhalla wala nuk ja humb mundin as një besimtar i cili e jep at mund a uh, pavarësisht do thotë uh, e shes suksesin uh, menjëherë apo e shes suksesin më vonë prandaj un ju kisha porosit që you must uh, dobsohuni moralisht për shkak të thotë se keni rënë po provim disa herë uh, është hera e pestë apo uh, uh -huh. prandaj ju themi se mos të dorzoheni të vazhdoni të mësoni edhe të kuptoni qartë se ku janë defektet e, e at, atij psimi i cili po po e bëni do thotë në provime a është shkak i mos prfshirjes së lëndës në në tërsi apo është rezultat i leximit të e bëni në kohrat apo në rrethana që ju mendoni se jeni duke duke zënë do thotë mirë e, dhe kuptuar mirë ato çështje që do thotë çështjet që kanë nevojë të shpjegohen nga njerëz të me një fjalë lut kërkoni ndihmën e dikujt që i din këto gjëra që të mësoni do thotë në në në bashkësi, jo do thotë vetëm pas apo të mundoni të hulumtoni forma dhe mënyra të tjera, të cilat metoda të tjera do thotë përsëritjes së për provim, të cilat ndoshta do t'ju ndihmojnë më qartë që t'jeni më afërt atyre çështjeve që kur të dilni do thotë në në provim t'jeni do thotë domohem i aft apo më e aft, që ta japni provimin. Prandaj un ju kisha porosit që mos ta humni, do thot moralein, të vazhdoni të mësoni dhe të jeni ta keni bindjen në Allahun e Madhreshum se Allahu xhala ala nuk ja humb mundin ë eh, askujt i cili do thot e jep atë dhe dhe është i sinqert në kët, por gjithashtu të kulomtoni edhe në metodologjinë e eh, mësimit për provim, dorasa në kët në kët keni defekte e eh, Zotit më simiri. Net lezojm tani një Pytje tjetër që vjen nga një gjallohë 17 vjeqarë, thot jam musliman, fali namaz dhe ledzëj kuran. Mirë po janë disa gjërë në islam që më interesojnë me i ditë, disa gjërë që po shfaqin polemikat e tërinjët për fenë. Nëse zdo t'i donë kret njerëzit në tokë atërë pëse nuk u adha mundësin e qenë kret musliman. Mirë po nëse për shambull një katolik ka bërë gjatë kret jetës e ti i veprat të mira, i është lutur një zot i edhe pse jo zoti i vërtet, por prap se prap qëllimet e mira njëti ka pasur dhe asgjë kundër islamit. Ai uren apo i don zoti këta njerëz, apo namazi e parimet e tjera kryesorë të islamit janë të lidhur azinciert me veprat e mira të kësaj bote dhe pa njëra tjetrën nuk bëjnë përfitimin e xhenetit. Uh kjo pik pyetje se desin ngrihet do thot ky pyet se ka të bëj me me çështjen e e kuptimit të qartë të caktimit të Allahut ka dasë dhe kaderit mm -hmm. neve duhet ta dim se Allahu xhalla ualla kur e ka kriju njeriu në kët, në këtë botë e e, bë, e bëri më privilegj do thot nga të gjitha krijesa të tjera me me arsyeën dhe me logjikën e tij do thot mendjen mm -hmm. me që me me të cilën ai u aftsua që ta kuptojë të vërtetën apo atë që është e mirë nga atë që është e keq Uh, në këtë kontekst e, Allahu dhe lla wala i, i dha atij dhe mundsinë që ai të bëj zgjedhjen. Prandaj edhe Allahu dhe lla wala thot në Kur'anin famlor we hedainahu an najdain, dhe neve i udhëzuam atij dy rrugë. Dhe ashtu mm -hmm. si rruga e udhëzimit dhe rruga e e e të keqja, rruga e mirë dhe rruga e keqja. Dhe njeriu ka e ka desh do të thotë ve zgjedhjen në këtë në këtë në, kët, në këto dy rrugë. Nëse dëshiron ta pasoj rrugën e mirë, atëre e pason atë nëse dëshiron ta pasoj rrugën e keqje, atëre e pason atë, por menjëherë nuk është i detyruar do të thotë në përzgjedhën e saj. Prandaj në këtë vetë zgjedhje tësë e ka njeriu në bazë të asaj të zgjedh që ka zgjedh ai edhe do të do të shpërblihet respektivisht apo do të dënohet mm -hmm. për shkak do thotë se atë e ka bën me vetë dëshirë jo do thotë se ka ka qenë i detyruar në ato veprime E njëta vlen do thotë edhe për ndonjë pjestarin ndonjë besimi tjetër. Nëse ai pjestari besimi tjetër vazhdimisht e lut do thotë një zot që nuk është zoti i saktë, e, e lut gurin apo e lut do thotë drurin apo e lut kryqin, diçka tjetër dhe aty at, i drejtohet kur ka ndonjë vështirësi edhe i lut për mirësi e kështu me radhë, nesër kur del, del para Zotit të Madhërisëm, atëra si do ta si si do ta do ta shpërblei atë me thonë se ti e ke lut Zotin për këto edhe un tash po të shpërblej se e ke lut atë s'm'ke lutur mu. Prandaj çështja e, e kësaj është shumë e, e saktë. Ne vëdim se disa ka fe, se besojnë në një Zot. Mirë, po forma se si e perceptojnë ata ata Zotin është the thot një fe, një formë totalisht e gabuar, sikurse që është domon çështja e botkuptimit të trinis apo trinitetit, që Zoti është e përbërë nga nga tre zotra ata veçant dhe ai një herë lut një rit, pastaj tjetrit, pastaj tjetrit, dhe kjo formë lutjes pra nuk është do të thot lutje dhe mënyrë drejtim e, të drejtuarit do të thot nga Zoti, mm. ashtu që ai ka kërku dhe ashtu që ai është i den do të thot që ne veti lutemi. Është një sikurse nëse kemi për shembull një përgjergjës, të të një pune ndërsa neve kemi nevojë për të në vend të shkojmë ti kërkojmë aty do thotë për gjejesit neve të lutemi diku tjetër kre do thotë në në në një vend tjetër dhe të themi pse s'po na jap filani ose pse s'po na jap këy përgjigësi për shkak se neve i kemi lutë nini rishu kesh ajo eto pra faktikisht e ke adresen do thot totalisht gabuar dhe ate çfar po kërkon do thot po kërkon në një vend tjetër dhe atëre të kërkosh që të shpërblesh pse nga një person tek i cili fare nuk e pasur kontakt duke e gabuar adresën në total ajo do thot një një logjik jo e jo e drejtë do thot për për edhe nga aspekti do thot i i këtij shembulli shumë klasik Pastaj në, në qështjen e dashuris dhe urejtjes mm -hmm. që e ka Allahu Gjallu Ala në dhe njerëzve, ajo dashuri, dhe thot, është e përzyshme, që Allahu Gjallu Ala është i mëshirë shumë dhe i të gjithë njerëzve, prandaj edhe Allahu Gjallu Ala në dhe njerëzve, në Kur'an famëlar thot El-Rahmanur Rahim i gjithë mëshirshëm dhe në këtë mëshirë përfshihen edhe jo besimtarët. Do thot nuk nuk janë vetëm veçanë besimtarët, po edhe jo besimtarët. E, Allahu Teala Allah, shpreh mëshirë ndaj tyre, mm -hmm. por e, kuptohet ata njerëz të cilët i drejtohen Zotit me adhërsim dhe kanë zgjedhur rrugën e drejtë, ndaj tyre kanë një mëshirë më të veçantë sesa ndaj atyre njerëzve të cilët janë do thot refuzuos edhe jo do thot rebeluz ndaj tij. Edhe kë, këtu mund ta marrim shembull shumë të thjesht, nëse një njeri ka disa fëmijë themi, dhe e kanë një që është i dëgjueshëm, i respektueshëm kështu me radhë dhe një tjetër që vazhdimisht i krijon probleme dhe është refuzues, atëherë si ka mundësi që që ai dhe të thotë të, të ti shpërblej të dytë njëjt apo të cilës ndaj të, ndaj të dyve njëjt në kuadër të shihm se ky i cili është i respektues dhe do thotë e respekton prindin e tij është më i afërt me me me prindin se sa ai i cili vazhdimisht i krijon probleme dhe është rebelues ndaj tij e njëjta logjik është do thotë edhe në në çështjen e, e, e dashurisë edhe urrëties në përgjithësi prandaj lutim Allahun e madhreshum neve çë të gjithë njerëzit do thotë ti ti drejtoj në rrugën e drejtë mirë po në atë në atë drejtim Allahu xhalla wala e udhzon apo ja e, me një fjalë e drejton ai njeriu i cili e kërkon është i sinqert me zëmarinën e tij dhe vazhdimisht do thotë e jap mundin për atë mirë atëherë është e saktë edhe Allah xhalla wala in dihman atit drejtohet në atë që është hajër Allahu e di më së miri por tani do të, të bëjmë pauzë shikojmë të ndëruar pa po shkëputemi për pak çaste për të rikthyer në pjesën e dytë tek te emisioni që ndronim me ne në ndërruar jemi në pjesën e dytë të misionit duke kërkuar përgjigjen vazhdojmë bisedën me Hoxhin rreth pyetjeve tuaja Hoxhët eselamu aleikum kam një pyetje jam një themër 22 vjeçare dhe jetoj në Belgjikë që 18 vite jam muslimane elhamdullillah u ardha koha që të martohem dhe atë njeriu që e dua është belg po ak, po e ka ndruf fen që 2 vite e është kthyr në fen islamë Un e njoh që një vit dhe e di që e ka ndruar fen me zemër edhe për Allah. Tash prindrit e mis po e kuptojnë këtë punë dhe thonë se s'bën me marr belgun. Un nuk dua që t'u prish shefin babas dhe nanës, e xhenetin e kam në këmbët e tyre, por desha me ditë është haram me marr burrin belg musliman. Un kur sikë shamar një njeri pa fe, një ateist ose shirk apo kafir. Po vetë Zoti e dinë që ai e ka ndrufën dhe u bën musliman për Allahun dhe për veten. ë ë a bën kjo punë thotë të më ndihmoni dhe të di sa a lejohet me martimin belg që është kthy në rrugt të Allahut. Fillimisht e përgëzojmë do thotë kët shikuese që mundohet në të gjitha format posaçish në në Perëndim që të jetë mm -hmm. respektuos dhe E ka, e ka për bazë edhe mendimin opinionën e familjarëve të prindërve dhe kjo është një veprim që unë për vete më duket se e, është do të thotë një gjë e mirë dhe e përkëzoj për këtë punë. Kurse qëfar do të ishte e drejtë të veproni, e, edhe ne e themi se nuk është e ndaluar që besimtare të martohot me, me, me ndonjë besimtar tjetër, do të thotë me ndonjë komunitet të një të ndonjë nacionalitet tjetër, përderisa ai do thotë e ka të njëjtin përkatësi fetare, për arsyesë se këtu krahas do thotë asaj lloj-llojshmëri se gjuhës apo nacionalitete, domthon afërsia në fjet do thotë e e të kalon do thotë edhe edhe këtu lloj-llojshmëri që ata mund të kenë do thotë në mesvete ata. Pra ndaj, asun nuk e shohë, do të thot, që është do të thot problematike kjo, mirë po, edhe qasja e prinderve, deri diku është arsyshme, për arsyshme se ndoshta prindrit i masin gjanat pak ma shumë, ma, shum, ma halë se sa një vajzë 22 vjeqare, e cila si duket është prekupu, do të thot, me, me deri diku, do të thot, edhe me dashuri, do të thot, me, me adjal, pra ndaj edhe e, prindrit si thash pak më herët i masin gjërat pak pak më shumë dhe i kanë apo i qesin para vetes ato dallime që mund të kenë mm -hmm. do thotë edhe nga aspekti gjuos edhe nga aspekti i fëmijëve të cilat kanë dorëta prindin të kanë dëshirë që të kthehen në Kosovë pas një kohe dhe nëse nuk realizohet do thotë martesa e kësaj vajze me një me një pjesëtar do thotë me një shqiptar atëre mundësia që ajo të kthehet në në vendlinjë është do thotë zero mm -hmm. e gjitha këto i qesin para vetes prandaj pastaj do thot gjykojnse a është e drejtë të martohesh apo nuk është e drejtë prandaj un nuk kisha më thanë që ju ta ta lëni anash këtë përfillje apo mos ta përfillni uh, opinionin e prindërve mirë po mundoni të analizoni analizoni gjërat pak më më drejt më parë ju të shihni pak uh, uh, situatën edhe apo ta ta shihni pak do thot rrethën edhe jashtë kësaj se ai është fetar edhe un jam fetar edhe e po bëjmë do të thotë martesën nuk duhet të ketë ndonjë komplikim ti ti shikoni edhe aspektet tjera, aspektat e jetesës edhe gjërat që ndoshta ju flasin ju veprindrit dhe matni këtu dhe nëse juve e shihni do thotë se këto gjëra nuk janë nuk do t'ju shkaktojnë juve komplikime në të ardhmen, atëherë ta përzgjidhni atë, po gjithsesi duke u mundu, do thotë vazhdimisht t'jeni do thotë në konsulta dhe ta keni parasysh edhe opinionin apo e, mendimin e cilën e japin edhe prindrit tuaj. Zoti i di më së miri. Po kemi edhe disa pyetje hoc që do trajtojmë shkurtimisht. Assalamu alaykum, kam një pyetje për hocun. Apo të them më mirë një breng që po më përcjell këto ditë të fundit jam në një lloj depresioni dhe gjithë qka që përbëj kam ndjenjën që Allaho nuk është iknachur edhe qka do që bëj sështë duke me më pranuar veçkot po e bëj kam nevoj për disa fjallë të hojgjët që ndoshta përmirsohet kjo gjendje në shalla. Po Allah kjo është do të të një sitat e depresionit që është shumë A. normalin do shta kjo shikues apo shikues është balavacume në një problem e, aktual apo do monë në jetin e ti tash e, edhe kjo mund ati, ajte, të ketë shkaktuar aty do thotë që ai të të marrëzit të shumë dhe të bije në depresion, pastaj edhe e lani do thotë ngjallja e saj për jetë është më e vështirë, duke jasht ashtu kësaj edhe dobësimin e imanit me të cilën është si vrehet do thotë është ballaçu me të. Mm -hmm. Prandaj unë që, e këshkëlloj që mos ta humb do thotë shpresën tek Allahu Xhaala Ala kur dhe ta di se kjo jetë ka haz momente të pakënaësis dhe lumturisme të cilat ballafohohet se cili janë disa momente të mërzisë dhe të pakënaësisë dhe fatkesive me të cilat është normale të ballafohet me çdo çdo njerëj në rand të parë edhe besimtarët atyre të mundohet ta tekalojë do thotë këtë situat duke pas parasysh këtë parim se është moment do thotë i situatës do thotë rrethana e tij dhe ta ketë parasysh se Allah xhala ala ka thënë në Koranin famlar, innë ma al-usri jusra, se pas vështërsis vjen dhe thot lehëcimi, apo lehëcimet, përëndaj të di që e ardhënja e, e ti e saj, e nuk kurrë do të thonë një ardhmja e tëra do të thotë e zi, por do të ketë edhe momente tjera, ato cilat do ta do t'ja rikthejnë asaj do thot lumë të thotë gëzimin edhe lumturinë, le të mbështetet zotit më adhyrshëm. Pastaj ë ndoshta është e, e drejtë që të largohohet situatave mm. dhe rrethanave të jetë e vetmuar, për arsye se kjo e bën atë që të jetë në mendime më shumë dhe më vazhdimisht, por të mundohet do të thotë të gjeni shëshëri që do ta nxisin atë në fund të mirë dhe do ta këshillojnë atë vazhdimisht dhe kjo form do thotë e shoqërisë do thotë e bën atë që ti ti lej anash do thotë ato ato mendimi dhe opinionet këshilla të cilat i ka dhe të mendoj do thotë për gjëra të, të tjera pozitive zot e dhe mosmit. Pyetë tjetër selam aleikum hu jindror kisha një pyetje nëse ka mundësi të më përgjigjeni. Muhammed aleyselam ka lindur në vitin 571 dhe ka vdekur në vitin 632 jetoi 63 vjet por nëse i logarisim këto vite delë se ka jetuar 61, jo 63 vite. Mëndimi im është se nëse i logarisim vite si pas kalendarit të nërë delë 63, e nëse i logarisim e kalendarit një djeli delë delë 61 vjetë. Një koment shkurë të rrë. Po, kjo hoshtu. është në të thëtë, nuk kam që farë të komentojë, e njëta është pse thonjë, në disa ligjera të hoxalart apo libra të përmenet se ka jetuar gjarët e tre vjetë, është fjallë e gjarët e tre vjetë si pas logaritjes hënore të, të viteve, kurse gjarët e një delë si pas logaritjes djelore thot, të viteve, zotit i mësmili. Tha, selamu alaikum, hoxin dhe ruar, kam një pytje, praktikojë dhikrinë gjithdo ditë me këto fjallë, subhanallah, alhamdulillah, allahu ekber, la ilahe illallah, e shumë të tjera hoxin që ne ka shkuarë, Dhe shëron të di se a i ka në regullë këto apo duhet të sot të di që ka më të e për? Tashë... E për shakt kohës mos mufut në elaborime themi se është një libër buroja e muslimanit mm -hmm. një libër që është i përhapur edhe në internet mund ta gjeni do të thotë nëse vetëm e shkruani në Google buroja e muslimanit del do të thotë në PDF mm -hmm. dhe aty është do të thotë një një titull apo një kapitull ku shkruhet dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes dhe aty ke të gjitha lutjet edhe në në arabisht edhe në shqip edhe me shkronja do të thotë latine dhe me shkronja arabe dhe mund të gjeni atë lutje si ati janë preferuar të lexohen gjat ditës edhe gjat natës. Pra gjithçka që i thot mund ti djej aty. Po aty mund ti djej dhe aty do të thot të gjitha ka më shumë se këto do të thotë që përmenden, prandaj mund të u kthehet, ti kthehet aty librit pa për të kuptuar më gjithësisht ato gjëra. Zotë i falenderoj që ishe sat me ne. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shkoj të nderoj, faleminderit që na ndoqët, mirë takofshim herave të tjera. Selam aleikum.